Сказала неголосно Галина і звела руки до гори. Благословенно буде наше братство. Бог дасть нам сили збороти владарів тьми і жити в мирі. Я, Софія, мати світу, прийшла до вас, щоб допомогти вам вистояти у цій борні. Чи готові ви до неї? Готові, матінко, загув натовп. Благослови нас і наказуй нам. А чи готові ви до великого таїнства посвяти? Готові, матінко, готові. Скажи лише день і час. Волею спадкоємця Бога на землі, Юліана Рвамі, я, Софія, мати світу, призначаю день великого таїнства посвяти на завтра, о півночі. Місце мені... Підкаже сьогодні Господь, хай хранять ваші вуста таємницю завтрашнього дня від нечистих темних сил, моліться за нас і за себе. І Бог не залишить вас, юдмалос, юдмалос, юдмалос, юдмалос, трикратно вигукнулося подвір'я. Галина швидкими кроками прийшла до дверей будинку. На порозі зупинилась, обернулася до натовпу, схилилась на одне коліно і простягла руки до братчиків. «Я люблю вас і страждаю за вас!» Посвячені апостоли, дуже молоді хлопці, стали на порозі дверей, за якими зникла Софія. «Сестер-святильниць до мене!» Пролунав у світлиці її металевий голос. У будинку заметушилися. Почали накривати стіл, готували настої трав для омовіння постіль. Мати світу пройшла у відведену її кімнату і сіла на білосніжний трон, прикрашений квітами. По обидва боки завмерла у білому одязі посвячені апостоли. Їхні обличчя не відбували жодних емоцій. Такі собі красиві, дужі манекени. Однак Галина знала, це не так. Посвячені апостоли були найвірніші їй і Юліану люди, готові без будь-яких вагань віддати за них життя, а в разі смерті когось із господарів безжально мстити кривникам. Вогник собачої відданості, котрим зблискували очі апостолів, був своєрідним гарантом. Будь-яке посягання на життя святих буде нещадно покарано. Бойско увійшли три сестри-святильниці, упали на коліна. «У вас все готове?» – запитала Софія. «Все, матінко, все. Як ти виліла?» «Місце визначили?» «Визначили, матінко, визначили». «Де?» – підвелася з трону Софія. «В монастирі, матінко». «О, Боже!» – Софія опустилася на трон. «Ви не помилилися?» Не помилилися, матінко? Тричі перевіряли, як ти і веліла. Біля каплиці, матінко, у десяти кроках на північ. Там хоч є, де хрести поставити. Місця вистачить? Вистачить, вистачить, матінко. Ми все обдивилися. Але біда, матінко, настоятелька монастиря противиться. Ми... Так, як ти веліла, обережненько почали розпитувати, а вона навідріз відмовляється. Сектантами обізвала. Кару Господню накликати не хваляється, властям скаржиться. Вона про щось здогадується? Очі Софії загорілися недобрим вогнем. Ні-ні, матінко, просто коли ми там були, вона прогнала нас, сварилася. Добре, відпустила помохом руки сестер. «Готуйте все! Покличте мені посвячених!» Тренко перечутував звіт вітрогоди про пошуки тайників, де могли бути заховані викрадені Варлюком чи Зайченком самородки або коштовності, та про результати роботи на чорному ринку. Сам автор звіту подався розбиратися з версією, на яку наштовхнули його мандри в джунглі валютних операцій з дорогоцінними металами. В агентстві знали... Рогода мав уже цілу мережу власних агентів, котрі хто за відповідну плату, хто з вдячності за ті чи інші послуги допомагали детективу добувати інформацію. Закинувши сіті, Рогода незабаром довідався про цікаві речі. Приблизно у час, коли розкручувався судовий процес над Зайченком, із Лтави прихованими каналами було продано за величезні суми в доларах, кілька самородків. За одними даними їх було шість, а за іншими – вісім. Цікаво, що всі злитки, чи, вірніше, самородки, поїхали до Києва. Не виключена можливість, придбані через підставних осіб для когось одного чи для якоїсь організації. Інформація мала не 100% достовірність, але була дуже дорога. Тренка не дивувала, що в звіті Рогоди не указано конкретно джерел та хто продавав самородки. Добре вже те, що вдалося таки встановити сам факт наявності і реалізації їх у Ултаві. А раз це встановлено, можна бути впевненим, Рогода розмотає все до кінця. У той самий час, коли Тренко перечитував його звіт, Рогода сидів у затишному кафе «Надія» у Лтавському культурному центрі і я розмовляв і з немолодим уже зі смаком одягненим чоловіком. На столику красувалася пляшка Смирновської, на тарілках парували щойно подані біштекси. Незважаючи на таку мирну, здавалося б, приємну атмосферу за столиком, співбесідний крогодий явно нервував. Час від часу він зіркав на вхідні двері, сторожко обмацуючи поглядом кожного, хто входив до кафе. Крила його римського носа нервово сіпалися. Руки не знаходили собі місця. А до їжі він, схоже, і не збирався торкатися. «Ну ти обідай, Петрику, за все ж заплачено», – припрошував Рогода, наливаючи келишки. «І перестань тремтіти. Ми що, не маємо право посидіти з тобою за чаркою?» «Он принесло тебе!» – сердито крізь зуби видавлював Петрик. «А мені потім відмивайся!» «Про що ти з детективом потякав?» «Та придумаєш щось. Ну, втім, я тебе не тримаю, якщо тебе не влаштовує моя компанія. Біжи собі. Ти краще кажи швидко, чого тобі треба. І забирайся звідси. Я ж просив тебе, не підходь до мене більше. У мене і так неприємності вистачає. Якщо ми не зговоримося, їх буде в тебе ще більше», жорстко сказав Рогода. «Твоє здоров'я!» Петрик мовчки перехилив чарку і почав закушувати. «Отак ліпше!» Рогода дістав цигарку класну запальничкою. «Сподіваюся, ти не забув, чим завдячуєш Астреї? «Та не забув, будь ви прокляті!» Почув у відповідь. «Ну, Петрику, ну навіщо ж так? Невже ми тебе так часто турбували? Жодного разу, коли не помиляюсь. Але час збирати каміння настав. Мені потрібна інформація, підкреслюю, достовірна інформація, хто два місяці тому в твоєму ломбарді вносив заклад,